Aș vrea să continuăm subiectul pe care l-am început în ceea ce privește cine suntem în Hristos. Este foarte important ca fiecare din noi să avem o identitate clară, fiecare din noi să cunoaștem și în mod special, ca și creștini, pentru că în momentul în care îți cunoști identitatea ta, în momentul în care îți cunoști valoarea ta, semnificația ta, în aceste momente, practic, trăirea de zi cu zi este influențată de această identitate. Mi-am când eram mai tânăr și am înțeles ce important este să ai o identitate bună, să ai o apreciere de sine bună. Am căutat în familia în care m-am născut punctele forte. Am căutat anumite lucruri care să-mi dea semnificație, să-mi dea uh, un... un, uh, un, un uh, lucru pozitiv pe care să mă bazez. Și primele lucruri pe care le-am aflat, am aflat că mama mea a, a fost adoptată, a, că ea are 22 de frați, a, am aflat că vine din Ucraina, a, lucruri care pe mine m-au șocat. A, am aflat că nu-și cunoaște frații, și după un timp oarecare și-a descoperit că mai are o soră și nu era departe de ea, era foarte aproape de ea, era într-un sat vecin și nu știa de ea. Am aflat apoi că această soră pe care ei nu o cunoșteau este medic și imediat... M-am simțit foarte bine și am zis și în familia noastră, este un medic, este pe vremea respectivă era uh, o poziție foarte bună. Apoi am aflat de rudele din Ucraina că uh, am acolo persoane care au poziții foarte înalte, erau generali alături de Stalin. Când am aflat lucrul acesta, am zis, pa, am mers imediat să vizitez fata acestui general, mătușa mea, care era în satul mare. Fiecare din noi suntem interesați să aflăm punctele forte care ne dau o semnificație, care întăresc identitatea noastră. Și în mod special cei care provin dintr-o familie mai puțin cunoscută, caută în sânul familiei, în arborele genealogic, să găsească ceva semnificativ, ceva care îi ajută în a cunoaște despre ei înșiși, a vedea cine sunt ei. Când am aflat că bunica mea, pe urmă când am crescut mare și uh, am cunoscut lucrarea lui Dumnezeu, am fost implicat în lucrarea lui Dumnezeu, am aflat că bunica mea era o prorociță. Apoi am aflat că mama mea avea un duh profetic, uh, tatăl mă vestea Evanghelia, toate aceste lucruri, M-au ajutat pe mine în identitatea mea, mi-au dat curaj. La vârsta de 12 ani am început să vestesc Evanghelia pentru că ziceam eu provin dintr-o familie binecuvântată de Dumnezeu. Tatăl meu vestește Evanghelia, bunica mea este prorociță și Dumnezeu mă poate folosi și pe mine. Dar sunt persoane care nu au aceste puncte forte în arborele lor genealogic. Și adeseori satan ar vrea ca noi să nu descoperim punctele forte care să le punem la identitatea noastră și la semnificația noastră, la valoarea noastră și să ne țină la un nivel inferior, că noi, de fapt, nu avem o identitate bună, nu avem o valoare atât de mare ca și alții, că noi nu suntem capabili să facem lucrurile care le fac alții. De aceea, Dumnezeu mi-a vorbit că este important pentru fiecare din noi să știm cine suntem, și în mod special, cei care l-au acceptat pe Iisus Hristos în inima lor, ei trebuie să-și caute punctele semnificative, forte din viața lor, nu numai în arborele genealogic al familiei lor, ci în mod special, în momentul în care te întorci la Dumnezeu, Așa cum spune Apostolul Pavel în 2 Corinteni, capitolul 5, versetul 17. Devii o ființă nouă, cele vechi s-au dus. Tot ce este legat de arborele tău genealogic negativ se poate desprinde din viața ta și tu poți să ai un început nou pentru că intri în familia lui Dumnezeu pentru că intri sub binecuvântarea lui Dumnezeu, pentru că trecutul tău nu te mai poate umbri, pentru că ai un viitor nou. Înaintea ta stă o identitate nouă. Și de două săptămâni vorbim despre această identitate în Isus Hristos. Și noi înțelegem că este important ca noi să nu ne bazăm pe ce au spus alții despre noi. Vecinii noștri, prietenii noștri, poate chiar părinții noștri, pentru că sunt părinți care în loc să-și binecuvânteze copiii și au blestemat copiii, și în loc să le spună și să-i întărească în identitatea lor, în aprecierea de sine, au spus, tu nu ești bun de nimic, tu nu vei reuși în viață, tu ești nimeni, tu nu vei putea face nimic în lumea asta. Acestea sunt niște blesteme pe care noi, în mod conștient și volitiv, le putem anula din viața noastră. Pentru că acestea sunt niște minciuni cu care diavolul vine la noi și încearcă să ne dezarmeze. Încearcă să ne pună viața noastră la un nivel inferior. Încearcă să ne taie curajul din viața noastră și să, putem să, să nu putem să ne împlinim chemarea și să arătăm valoarea pe care o avem cu adevărat. Am parcurs șase ingrediente ale relației noastre cu Dumnezeu, a poziției noastre în Hristos. Și în această dimineață vom mai adăuga încă trei la identitatea noastră, lucruri care sunt foarte importante ca noi să le înțelegem. Și primul lucru pe care aș vrea să-l rețineți alături de cele șase pe care le-am prezentat în ultimile două săptămâni, este că noi suntem un mădular al trupului lui Hristos. Este foarte important să înțelegem ce spune Apostolul Pavel în 1 Corinteni, capitolul 12, versetul 27. Voi sunteți trupului lui Hristos și fiecare în parte Mădularele lui. Voi sunteți trupul lui Hristos și fiecare în parte mădularele lui. Acum, fiecare din noi știm ce înseamnă un trup. Fiecare știm că trupul are mai multe mădulare. Fiecare mădular nu poate exista de el însăși. Asta este foarte important. Că noi suntem în Hristos și că noi suntem uniți cu toți cei care și-au predat viața în mâna lui Isus Hristos. Că noi nu putem exista de unul singur. Că identitatea noastră este legată unul de celălalt, semnificația noastră, importanța noastră, valoarea noastră depinde unul de altul. Apoi, într-un trup, mădularele, nu fac ce vor ele. Degetele mele Ascultă comenzile care le primește de la creier. Capul, creierul, este cel care conduce întreaga activitate. Și Apostolul Pavel ne spune în Efeseni că capul trupului este Isus Hristos. Că noi suntem legați unul de celălalt. Că noi avem un loc un rol, o funcție pe care o îndeplinim în trupul lui Hristos. Că noi suntem importanți. Apostolul Pavel continuă în 1 Corinteni, capitolul 12, și vorbește că în trupul lui Hristos nu sunt mădulare importante și mai puțin importante. Că fiecare mădular își are importanța lui. Și de aici aș vrea să extragem lucrul acesta, pentru că de multe ori noi ne comparăm cu alții. De multe ori ne uităm la unul sau la celălalt și ne comparăm și în urma comparației noastre ne considerăm inferior. Cuvântul lui Dumnezeu ne spune că noi suntem mădulare ale trupului lui Hristos, că fiecare din noi avem importanța noastră, că Dumnezeu a pus mădularele în trup așa după cum a vroit El. Este voia lui Dumnezeu ca tu să fii cine ești tu. Dar este important pentru noi să înțelegem că avem o valoare că fără noi nu poate funcționa trupul, fără locul, rolul, funcția pe care noi o avem. Dacă nu o facem aceasta, atunci trupul suferă. Și acum, înțelegând lucrul acesta, noi trebuie să realizăm, noi trebuie să cunoaștem noi trebuie să cercetăm, noi trebuie să venim înaintea lui Dumnezeu și să spunem, Doamne, deschidem ochii ca să văd cine sunt eu în trupul tău, ce mădular sunt eu, care este locul meu, care este rolul meu, ce trebuie să fac eu ca să fiu împlinit ca să fiu satisfăcut, ca să simt că într-adevăr fac ceea ce trebuie să fac. Și lucrul acesta este foarte important pentru noi ca și creștini, să înțelegem că suntem importanți înaintea lui Dumnezeu, dar că fiecăruia dintre noi, Dumnezeu ne-a dat un loc și un rol, o funcție pe care trebuie să o îndeplinim. Un păstor spunea că a venit la el o persoană și i-a spus, frate, aș vrea ca să am darul vedeniei și a cunoștinței, să pot cunoaște și să spun oamenilor, pentru că am văzut că acest dar este foarte apreciat. Oamenii te caută atunci când poți să spui lucruri din viața lor și aș vrea lucrul acesta, aș vrea să te rogi pentru mine. Păstorul s-a uitat pentru că cunoștea această persoană și i-a spus, ascultă, mie Domnul mi-a vorbit că tu ai un dar de încurajare și nu folosești acest dar, ești timid și nu-l folosești. Și uh, s-ar putea ca Domnul să te încurajeze, să intri, să folosești darul acesta, să ai curajul, să mergi și să încurajezi pe oameni, să, să le vorbești ceea ce simți în inima ta pentru ei. N-a trecut mult timp și uh, această persoană a înțeles ceea ce a spus pastorul, a realizat că, într-adevăr, darul acesta de a avea cuvânt de cunoștință este mult mai apreciat de oameni, oamenii te caută când ai un asemenea dar, dar a început să folosească darul de încurajare, a început să practice lucrul acesta și la un moment dat a realizat, Că se simte atât de bine, că totul decurge natural, că nu trebuie să se forceze, că lucrurile și relațiile uh, se dezvoltă în măsura în care nici nu se aștepta. Oamenii erau încurajați, o, o sunau și spuneau, încurajarea pe care tu mi-ai făcut-o mi-a făcut atât de mult bine, am liniște, am pace, mă sunt atât de bine prin încurajarea pe care tu mi-ai dat-o. Și atunci spunea ea, mulțumesc Domnului că Domnul mi-a dat această înțelepciune să îmi cunosc darul pe care îl am, să nu tânjesc la alte daruri care de fapt nu sunt pentru mine. Dumnezeu nu mi le-a dat mie, le-a dat altora. Sunt foarte mulți care ar vrea să predice Evanghelia, să fie însoțiți de mulțime, dar nu cunosc prețul care este asociat cu aceasta. Nu cunosc lucrurile care trebuie să le faci pentru a putea realiza și a putea fi de folos în lucrarea lui Dumnezeu în această direcție. Alții aleargă după alte daruri și cuvântul lui Dumnezeu și în mod special Apostolul Pavel care se ocupă de acest subiect, el spune, nu este rău că doriți darul, dar este foarte important ca fiecare din noi, ca mădulare în trupul lui Isus Hristos, să cunoaștem locul și rolul pe care îl avem. Ceea ce a pus Dumnezeu în noi, chemarea lui Dumnezeu, talentele, darurile lui Dumnezeu care au fost puse în noi și prin care noi operăm în mod natural. Nu trebuie să ne forțăm, vin lucrurile în mod natural. Mă rog Domnului ca Domnul să ne ajute să ne cunoaștem fiecare cine suntem în trupul lui Hristos. Care sunt lucrările, care sunt lucrurile pe care le putem face în mod natural, cu care putem să slujim Domnului și să ne implicăm în lucrarea lui Dumnezeu. Al doilea lucru foarte important în această dimineață, pe care aș vrea să-l reținem privind identitatea în Hristos, este faptul că în Hristos noi suntem sfinți. În Hristos, noi, în momentul în care ne-am întors la Dumnezeu, în momentul în care am primit jertfa lui Isus Hristos peste viața noastră, noi suntem priviți de Dumnezeu Sfinți. Apostolul Pavel, în 1 Corinteni capitolul 1, versetul 2, în, când își adresează scrierea lui, spune așa: Către cei ce au fost sfinți în Hristos chemați să fie sfinți. Sau în Efeseni în capitolul 1 versetul 1. Sfinții care sunt învesfei și credincioși în Hristos Isus. Vreau să pun trei întrebări. Dar vreau să fiți foarte atenți. Să vedem modul în care răspundem la această întrebare, la aceste trei întrebări. Aveți voie să ridicați doar o singură dată mână. Din punct de vedere a cuvântului lui Dumnezeu, aș vrea să răspundeți la aceste întrebări. Prima întrebare. Cine este păcătos aici, în locul acesta? Să ridice mâna sus. Mulțumesc. Aveți voie numai o singură dată să ridicați mâna. Cine este păcătos, mântuit prin har, să ridice mâna sus? A treia întrebare. Cine este sfânt? Frații mei, a fost un exercițiu pe care l-am făcut. Există o tendință naturală, pentru că majoritatea ați ridicat mâna la ceva care nu este biblic la intenția pe care o are cel rău. Cel rău vrea să includă în identitatea noastră că suntem păcătoși, indiferent de celelalte cuvinte care urmează, chiar mântuit prin har. Diavolul vrea să ținem cuvântul acesta în identitatea noastră, pentru că cine ești determină modul în care acționezi. Cine te consideri tu că ești determină modul în care acționezi. Un tânăr care venea de la țară s-a dus la academia de poliție. Au trecut ani de studii și a venit ziua în care a dat licența și a primit diploma pentru care a studiat. Imediat după ce a primit această diplomă, a fost repartizat la un post de poliție și în prima zi când a ajuns acolo, a fost trimis pentru că era un eveniment în localitatea respectivă și era foarte aglomerată circulația și a fost trimis în uniformă într-o intersecție. Spunea el, în momentul în care mă duceam acolo, pentru că era prima dată când acționam ca și polițist, îmi puneam problema cine va asculta de un tânăr din satul din care eu provin? Pociovelești. Cine va asculta de mine? Era foarte nedumerit. Era foarte nesigur. Dar, în momentul în care a pășit în intersecție. Și a dat seama că el de fapt nu este tânărul din satul de unde provenea el, că el este polițist de circulație. Și în momentul în care a făcut semnele lui, stop, oamenii l- ascultau, pentru că el acum avea această identitate. Era polițist. Apoi și-a dat seama că cuvântul lui are greutate, ceea ce spune el. Ai greșit? Primește amendă. Oamenii n-au ce să comenteze. Rății mei, aș vrea să înțelegem identitatea pe care noi o avem în Hristos. Ce se întâmplă în momentul în care noi ne întoarcem la Dumnezeu? Nu numai că suntem mădulare în trupul lui Isus Hristos, dar noi suntem sfinți. Dumnezeu ne privește prin Isus Hristos. Iertați, curățiți, spălați, plata păcatelor noastre sunt plătite și noi suntem sfinți în ochii lui Dumnezeu. Și de aceea apostolul Pavel spune că către cei ce au fost sfințiți prin lucrarea mântuitoare a lui Isus Hristos, chemați să fie sfinți. Și aici este introdus termenul sfințenia de drept și sfințenia de fapt. De fapt, ce înseamnă sfințenie? Sfințenie înseamnă pus deoparte, separat de lume și pus deoparte, consacrat pentru Dumnezeu. Sau în alți termeni, înseamnă asemănarea cu Hristos. Tipul lui Hristos în viețile noastre. Fiecare din noi realizăm că lucrul acesta este un proces. Că de drept noi suntem sfinți prin Gerfa lui Iisus Hristos, dar de fapt noi trebuie să devenim sfinți. Adică să această sfințenie să crească gradual în viața noastră. Așa cum spune Apostolul Pavel, din slavă în slavă. Să ne curățim de orice necurăție, să venim înaintea lui Dumnezeu și prin puterea jertfei lui Iisus Hristos să ne spălăm gândurile noastre, atitudinile noastre, reacțiile noastre, modul în care trăim, în puterea sângelui lui Iisus Hristos, ca să putem să trăim o viață sfântă lucrul acesta se realizează în viața noastră, dar noi trebuie să punem în identitatea noastră faptul acesta, ingredientul acesta, că noi suntem sfinți înaintea lui Dumnezeu. Și acum, dacă suntem sfinți, se mai poate să păcătuim? Trebuie să fim realiști. Cei care ați răspuns la întrebare, cât păcătoși avem aici, v-ați gândit la aspectul acesta, mă, într-adevăr m-am întors la Dumnezeu, dar de atunci am buctat-o. Trebuie să fiu sincer. Ce se întâmplă cu oamenii care s-au întors la Dumnezeu și păcătuiesc? Greșesc, fac păcate. Apostolul Pavel ne spune în roman că în momentul în care noi ne întoarcem la Dumnezeu, capitolul 6, versetul 14, ne spune că păcatul nu mai domnește în viața noastră nu mai stăpânește în viața noastră, nu mai este stăpân și noi nu mai suntem robi ai păcatului. În mod accidental mai păcătuim. Și Ioan ne spune foarte clar în situații de genul acesta, copilașilor, vă scriu aceste lucruri ca să nu păcătuiți. Dar dacă cineva a păcătuit, avem la Tatăl un mijlocitor, pe Iisus Hristos. El este jerfa de ispășire pentru păcatele noastre și nu numai pentru ale noastre, ci pentru a lumii întregi. Deci dacă ești sfânt privit de Dumnezeu prin Iisus Hristos, tu ai ieșit de sub robia păcatului. Păcatul nu mai este un stil de viață în care tu trăiești. Dacă se întâmplă să păcătuiești, Duhul lui Dumnezeu care este în tine, Cuvântul lui Dumnezeu care este lumina lui Dumnezeu, care luminează pe vieții tale, este aprinsă. Mintea ta nu mai este întunecată, ci este luminată de Dumnezeu. Inima ta este despietrită. Și tu devii sensibil și tu imediat simți mustrarea Duhului lui Dumnezeu. Nu te simți bine. Și faci ceea ce spune Ioan, vii înaintea lui Dumnezeu și mărturisești păcatul tău, ceri iertarea și curățirea lui Dumnezeu și cer ca Domnul să-ți dea putere de pocăință și tu te întorci la Dumnezeu și faci voia Lui Dumnezeu în viața ta. Și ca, dacă se mai întâmplă să păcătuiești, vii din nou înaintea Lui Dumnezeu. Tu nu trăiești în păcat. Duhul Lui Dumnezeu te mustră, Duhul Lui Dumnezeu te mobilizează. Și tu, prin faptul că te identifici ca un copil al Lui Dumnezeu, ca un sfânt al Lui Dumnezeu, tu nu poți să trăiești în păcat, nu te simți bine acolo. Iar dacă păcatul încearcă să te țină și se leagă de tine și adeseori îți dai seama că nu poți să scapi de el, te lupți și nu te dai bătut și Dumnezeu vede această luptă și te ajută, te întărește ca să scapi de acest Torturaj care vine din partea celui rău. Gândiți-vă la un medic care operează. Medicul acesta, când intră în operație, este cât trebuie să fie, cât se poate de curat și steril. Tot ceea ce face, tot ceea ce atinge, trebuie să fie steril. Pentru că altfel, este pericol de infecție. Dar în timpul operației, sunt atâția microbi care pot să se depună pe obiectele sterile pe care el le folosește și chiar pe el însuși. Ce face acest medic când intră într-o operație următoare? se schimbă, aruncă tot ce a fost infectat, sterilizează tot ce a fost infectat, ca să fie sigur că din nou poate să opereze fără nicio problemă. Așa este un creștin. Umblând prin această lume plină de murdării, este cu neputință să nu fim infectați de lumea aceasta. Dar este foarte important ca noi să venim la sterilizatorul lui Dumnezeu, să ne curățim de orice microb al păcatului, orice gând să-L facem rob ascultării de Hristos, orice atitudine, orice dorință să, opunem, să o supunem planului lui Dumnezeu pentru viața noastră și să venim înaintea lui Dumnezeu și să-I spunem lui Dumnezeu, Doamne, nu voia mea, ci voia ta să se facă în viața mea. Să cerem ca Dumnezeu să facă un transplant în viața noastră și în locul voii noastre, așa cum spuneam la aspectul acesta că suntem un mădular al trupului lui Hristos și că nu putem face ce vrem noi. Să ne supunem, să ne predăm Domnului și să cerem, facă-se voia ta în viața mea, Domnul să ne ajute la aceasta. Al treilea lucru pe care aș vrea să reținem astăzi în identitatea noastră în Hristos și la răspunsul pe care trebuie să-l dăm cine suntem în Hristos, este că noi am fost adoptați în fiați de Dumnezeu. Apostolul Pavel, în Efeseni, în capitolul 1, versetul 5, spune: Dumnezeu ne-a rânduit mai dinainte să fim înfiați prin Hristos Isus după buna plăcere a voii sale. Și apoi, în Efeseni, în capitolul 2, versetul 19, Voi nu mai sunteți nici străini, nici oaspeți ai casei lui Dumnezeu, ci sunteți împreună cetățeni cu sfinții, oameni din casa lui Dumnezeu. Suntem înfiați de Dumnezeu. Nu numai că suntem copii ai lui Dumnezeu, nu numai că ne-a dat dreptul să ne numim copii ai lui Dumnezeu, cum spune Ioan în capitolul 1 în Evanghelie, dar ne-a înfiat să fie sigur că îi aparținem lui Dumnezeu. Un misionar povestea o întâmplare din câmpul de misiune, spunea că mergând într-o localitate, a întâlnit un copil al nimănui și Nimeni nu-l lua, nimeni nu se apropia de el pentru că era foarte disfuncțional. Și evanghelistul acesta a simțit că Domnul el a scos înainte și că el trebuie să se ocupe de el. L-a luat cu el, dar și-a dat seama că este o povoară pentru lucrarea pe care trebuie să o facă pentru că cerea multă atenție, cerea să se ocupe de el foarte mult și când se afla într-un oraș, Domnul i-a vorbit referitor la o familie și a zis vorbește cu familia aceasta și încredințează-l lor ca să-i poarte de grijă. Familia la care el s-a referit și despre care Domnul i-a vorbit, avea un copil cam de vârsta acestui copil. Și la început, văzând comportamentul copiilor au fost foarte rezervați, nu, nu știau ce să spună, deși vroia ca să răspundă pozitiv, erau niște oameni credincioși, a, au zis, lasă-ne să ne rugăm Domnului, să vorbim în familie, să vedem dacă putem să luăm această sarcină pentru noi. Și... După câteva zile s-au dus la evanghelist și i-au spus, da, încercăm să ne ocupăm de el. L-au luat în familie și când s-a aflat în familie, ei de fapt nu-l cunoșteau din ceea ce au văzut în public. Avea foarte multe probleme cu care se confrunta, nu durmea noaptea în ceea ce privește mâncarea, era foarte disfuncțional și uh, s-au chinuit foarte mult. La un moment dat a căzut bolnav. Sistemul imunitar era foarte redus și uh, în boala lui, era o boală infecțioasă, l-au rugat pe copilul lor natural să nu cumva, să intre în camera lui poți să vorbești cu el de la geam dar să nu cumva să intre în camera lui că te poate infecta și într-o zi s-au dus de acasă părinții i-au lăsat pe ei doi cu interdicția aceasta la copilul lor natural să nu intre când au venit acasă i-au găsit pe amândoi dormind în același pat s-au speriat părinții Copilul natural al lor s-a infectat și spuneau ei, ca prin minune, celălalt s-a vindecat și copilul lor natural în final a murit. Apoi, văzând situația aceasta, l-au adoptat ca și copil lor. Și din momentul în care l-au adoptat, spunea, copilul acesta s-a schimbat extraordinar de mult. Pentru că noi ne-am revărsat toată dragostea pe care o aveam pentru copilul nostru natural peste el. Și el a simțit lucrul acesta. Și i-a dat putere ca el să se schimbe în atitudinile lui, în reacțiile lui, în modul în care acționa. După câțiva ani, Evanghelistul a venit înapoi și nu i-a venit să creadă când l-a văzut pe acest tânăr, care acum era complet integrat în această familie. Frații mei, Dumnezeu, așa cum spune Apostolul Pavel, a avut intenția dinainte de a vedea orice comportament al nostru. Orice natură a noastră firească și păcătoasă, planul lui Dumnezeu a fost ca El să ne înfieze, ca El să ne pună în familia Lui, ne-a mai dinainte ca să fim înfiați prin Isus Hristos după buna plăcere a voii lui. Aceasta a fost plăcerea lui Dumnezeu și știm că la baza acestei plăceri a stat dragostea lui Dumnezeu. Nu mila lui Dumnezeu, ci în mod special dragostea lui Dumnezeu față de noi. Dacă familia aceea și-a revărsat dragostea numai după ce copilul lor natural a murit, și aceasta a produs schimbare în viața acestui copil al nimănui. Noi trebuie să înțelegem, să acceptăm în identitatea noastră că Dumnezeu ne-a iubit și pentru că ne-a iubit a vrut să fie sigur că îi aparținem lui și ne-a înfiat prin Isus Hristos și noi suntem copiii Lui Dumnezeu. Noi nu mai suntem oaspeți în casa Lui Dumnezeu. Noi nu mai venim o zi sau două. Noi suntem destinați pentru veșnicie, să fim oameni din casa Lui Dumnezeu, cetățeni cu Sfinții. Aleluia! Dacă tu și eu avem această identitate, dacă noi suntem sfinți în ochii Lui Dumnezeu, dacă noi suntem mădulare în trupul Lui Hristos, dacă noi suntem înfiați de Dumnezeu și aparținem Lui Dumnezeu, având această identitate, crezând în această identitate, și acum pun întrebarea, pe cine să credem noi privind identitatea noastră? Pe prietenii noștri care ne spun că suntem proști? Pe părinții noștri care, neștiind ce fac, ne-au spus că nu suntem buni de nimic? Pe cine să credem noi? Sau pe Dumnezeu care spune că de dinainte, încă pe când noi nu eram, avea un plan pentru noi. Dumnezeu te iubește. Tu ești un mădular în trupul lui Hristos. Tu ești sfânt al lui Dumnezeu. Și când pronunți lucrul acesta și păcatul în mod accidental se va lega de tine, imediat Dumnezeu, prin Duhul Său te va atenționa și tu vei realiza lucrul acesta și nu vei rămâne în mocir la păcatul lui, ci vei ieși afară și vei spune, voi merge la Tatăl meu, care mă așteaptă cu brațele deschise, chiar dacă am fost un techergeu, chiar dacă l-am înșelat, chiar dacă am nimicit averea lui și munca lui, voi merge la Tatăl meu, mă voi întoarce la el. Îți vine mintea la loc și tu realizezi cine ești. Că nu mai trebuie să stai la porci, că nu mai trebuie să râvnești după roșcovelele pe care le mănâncă porcii, că tu trebuie să ieși afară din minciună, că tu trebuie să ieși afară din bârfă, că tu trebuie să ieși afară din iertare, că tu trebuie să ieși afară dintr-o viață nedemnă și să trăiește o viață demnă de Sfânt al Lui Dumnezeu, de mădular în trupul Lui Hristos, de copil adoptat al Lui Dumnezeu, înfiat pe numele Lui Iisus Hristos. Doamne, dă această putere să schimbăm viața noastră sub imperativul identității noastre și să credem ceea ce spune Cuvântul Lui Dumnezeu despre noi. Frații mei, în timpul acesta când vom parcurge aceste adevăruri ale identității noastre, aș vrea să le asimilăm. Aș vrea să cerem Domnului ca El să îndepărteze orice minciună pe care am crezut-o până astăzi. Orice lucru care a denaturat trăirea noastră de zi cu zi și ne-am complăcut în starea în care suntem, pentru că am mers după ce ne-au spus alții, aș vrea să-L crezi pe Dumnezeu. Aș vrea să-ți schimb sistemul de valori, aș vrea să schimb identitatea, aș vrea să crezi că în Hristos este o făptură nouă. Aș vrea să crezi că cele vechi s-au dus și că toate lucrurile s-au făcut noi. Aș vrea să crezi cine ești tu în Hristos. Aș vrea să venim înaintea Domnului, în rugăciune, așa cum stăm. Tată din ceruri, privește spre fiecare din noi în aceste momente. Lasă ca lumina Ta să strălucească în continuare peste viețile noastre. Iartă-ne, Doamne, că am crezut mai mult pe prietenii noștri, chiar părinții noștri, Doamne, care, în loc să ne binecuvânteze, ne-au blestemat. Iartă-ne, Doamne, pentru minciunile pe care le-am crezut și le-am acceptat în identitatea noastră. Doamne, Iartă-ne comportamentul, iartă-ne reacțiile noastre. Vrem, Doamne, o identitate nouă în Tine. Să dește în noi aceste adevăruri, adânc în ființele noastre. Mărește-ne credința ca să le acceptăm în identitatea noastră și să ne bazăm pe ele, Doamne, în trăirea de zi cu zi. Doamne, lucrează cu puterea Ta în viețile noastre. Și dacă sunt aici persoane care încă nu Te-au primit pe Tine, Doamne, ajută-i să iasă din această închisoare a diavolului, din minciuna diavolului, de surrobi păcatului. Fă-i liber, Doamne, dă-le putere, Doamne, să iasă din această stare de neputință activează voința lor, lasă ca Duhul Sfânt să lucreze cu putere în viața lor și să mulțumesc, Doamne, pentru lucrarea pe care Tu o vei face în numele Lui Isus Hristos. Amin. Haideți să ne ridicăm în picioare și să ne pre.